Leoaica tânără, iubirea. Leoaică tânără, iubirea mi-a sărit în față. Mă pândise în încordare mai de mult. Colții albi mi a înfipt în față, m-a mușcat leoaica, azi, de față. Și, deodată, în jurul meu, natura, se făcu un cerc de adura, când mai larg, când mai aproape, ca o strângere de ape. Și privirea în sus să curcubeu tăiat în două, și auzul o întâlni, tocmai lângă ciocărli. Mi-am dus mâna la sprânceană, la tâmplă și la bărbie, dar mâna nu le mai știe, și alunecă în neștire, pe un deșert, în strălucire, peste care trece alene, o leoaică aromie, cu mișcările viclene, încă o vreme și încă o vreme. Autor Nikita Stănescu Lectura Maya Martin.